De vida a muntanyes i balls.lliures al llarg dels anys. Un pobl deaba entre roques i estanys, Amb l'horitzó. L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Força dels que ja van marxar per no tornar. Amb l’empenta dels que encara estan per de mi. Som la gesta ideal que s’avança pas a pas si algú mai ens pren la llum, calarem el foc i punt. I uns barrenccós coequilibrbrats a més luxorss d’aquest allat per cuidar per treballar, no per vendre ni comprar. Quan caurà pastor, el dit pastor seu valor. Agafemnos for les mans per acollir el nostre demà. Tenim la llavor, tenim la llavor i la terra per sonar. l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org La muntanya emdat pujar per veure què hiiem més allà. Tut em figui l'herees i jo iré que quan arribarem al cim serem a meitat de camí. Haurem vist que som germans i que els riu són la nostra sang. No era d'amera, terra d'espai, senyora, que la sou va amb tasnòstils. Quina no hi ha prets, que les netets, que no novedets que no hauran d'arren. Ens paraules de fum i to, s'emporten el, el brons a la plata i l'or. Se sent el sol well d'una revolució, arrenca el motor d'una serra que es mou. Muntanyes i vals, lliures, lliures. Tenim la llavor i la terra per sembrar sangi amludin jo na Castora Vermella, i endavant que passi el nou convidat de l'Eco de la Vall. Molt bona tarda, Àlex Gorina. Hola, bona tarda a tothom. Com estem? Bé, de moment encantat perquè acabo de sentir una música que cinematogràficament ens refereix a un any, 2001, que aquesta emissora tenia 21 anys, perquè és del 1980, si no estic equivocat, que va néixer. Per tant, em fa il·lusió. Correcte, estàs parlant de Ràdio Les Planes. Sí. Estem a l'estudi de Ràdio Les Planes i és un goig poder tenir-te aquí per parlar de moltes coses, sobretot de cinema, de la teva trajectòria com a crític de cinema i també doncs, a presentador, realitzador de programes de televisió i de un, ràdio. Un gustasso, jo estic encantat de ser aquí amb vosaltres i de conèixer-vos una mica més i espero que ens coneixerem més en el futur o sigui que that's the beginning Molt bé. així comença tot Perquè què feies a les planes d'hostoles aquest matí? si es pot doncs, saber eh, eh, una mica fer el seguiment del que és la l'adaptació de l'habitatge on m'instal·laré a viure en poc temps i per tant eh, espero ben aviat ser un altre veí de les Planes d'Hostoles, o sigui que eh, estic molt enamorat ja d'aquest entorn, d'aquesta vila i espero que, que puguem tenir tots una molt bona relació. Se uh -huh. vol dir que vindràs a viure aquí a les Planes sí, sí, dia? Sí, sí, sí. No, no, no només jo, sinó part de la meva família també. O sigui, ha estat un, un projecte de familiar, eh, amb germans, amb la mare i el propòsit és una mica reunir-nos novament, eh, ajudar-nos mútuament, eh, recuperar l'esperit de família compactada i, i ser uns veïns més de les planes d'hostoles. Eh, vam trobar una masia que s'havia arreglar, però vam fer tot el projecte, l'Ajuntament el va aprovar... Eh, i l'estem acabant de condicionar i si tot va bé eh, en pocs mesos, però clar, vaig venint, vaig venint, em vaig integrant vaig descobrint coses i, i ja fan en realitat dos anys que estem, eh, estem preparant aqu aquesta instal·lació sí, sí eh, eh, també acabaré sent veí total o sigui m'instal·laré aquí, m'apuntaré oficialment aquí i i endavant, i fes la resta dels nostres dies. <ríe> Mol bé. Um, amb molta salut i, i molta alegria, si pots Això fer, sí. també. Um, podem dir uh, la masia on estàs, perquè em penso que no és una masia qualsevol. Té la uh... seva història i molt relacionada amb el cinema, també. Es veu, es veu, sí. És uh, la canova d'en Simón, uh, el camí de l'Àngel, en un. Uh, curiosament, la directora Carla Simón, que és la directora de al Carràs i abans d'estiu 1943 i va viure aquí de nena molt petita. I, de fet, l'entorn on tenia lloc l'acció d'estiu de 1993 reflectia l'època en què ella va viure aquí. El que passa és que després va marxar a Badalona, va anar al Carràs, va, va canviar de llocs d'indrets, però una part de la seva història passa per les planes d'Hostoles i jo li vaig preguntar el teu cognom Simon té alguna cosa a veure amb la... Canova d'en Simon i em va dir: "Mira, sospito que sí, però tampoc t'ho puc garantir perquè clar el Simon ve de molt lluny el d'aquesta masia. Eh, de fet nosaltres en de tractar amb una família que eren els Arimany i, i per tant, era una masia que havia canviat de mans ja però hi ha una pedra que diu eh, la Canova d'en Simón i per tant, aquest és el nom de la masia, Sí sí. Mol bé, molt bé. Um... Ha estat una casualitat. És a dir, buscàvem un lloc, ens el van ensenyar, ens va agradar, ben trobar que, que corresponia a totes les característiques del que la família eh, buscava i després vam descobrir que es deia així i d'aquí va venir una mica la pregunta que li vaig, fer, li vaig fer a la Carla, o sigui que me n'alegro molt d'anar a parar a un lloc on ella va ser feliça, clar, clar. Uh -huh. estem acostutant ja com a Rossini. Sí. A, música que es va fer servir per la taronja mecànica, per exemple, mm -hmm. i fa gràcia perquè eh, a la canova d'en Simon, aquesta casa que ara mencionava, hi ha un taronger de taronja amarga o borda, per entendre'ns, però a la que es poden fer confitures excepcionals i en fi, eh, crec que el futur també passa per eh l'autosuficiència el respecte al medi ambient eh, busquem això i ja hem provat les taronges de la canova eh, en format d'emmelada per entendre'ns i és deliciosa o sigui que va bé la taronga mecànica doncs, mentre preparava l'entrevista amb l'Àlex Gorina, vaig escoltar aquesta, can... no, va dir aquesta cançó, aquesta composició... Bueno, sí. mm -hmm. Aquesta peça. Aquesta peça. Uh, I vaig dir, "Ostras, ara uh, potser acabo de descobrir d'on treu l'energia l'Àlex Gorina, aquesta energia vital... Tu escoltes música clàssica habitualment? Con Contínuament. Fixa't, sí. fixa't que anava encertat, eh? Sí, sí, sí, sí. No, no, no, totalment, totalment. Sí, M'agraden moltes formes de música. M'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música de cinema, evidentment. Eh, I m'agrada també la cançó en general, no? Tant francesa com catalana com d'arreu. Eh, la música folklòrica també m'atrau. Eh, però la música, la música clàssica ha estat sempre... Uh, el pal de paller de la meva afició musical m'hauria agradat molt tocar algun instrument el piano, per exemple, o altres i hi ha molts compositors uh, que em semblen indispensables per poder tirar endavant és a dir que tant per treballar com per relaxar-me, com per llegir com per uh, fer un grup d'amics i si puc posar música de fons clàssica, uh, de la que m'agrada Bach, per exemple, o altres doncs, perfecta, perfecta. Em l'has encertat. <ríe> perquè, a veure, no sé si els nostres oients doncs escolten mo molta música clàssica perquè hi ha molts tòpics, una mm -hmm. música elitista, el Liceu, um, aquesta burgesia. Però fixeu-vos, m'agradaria que escoltéssiu uh, aquest final de... que ara direm quina, quina composició és, i fixeu-vos el bon rotllo que desperta mm -hmm. i l'energia que, que transmet i que contagia. Ara ve l'increixento, eh? Sí. Ens anem cap al clímax. A mi a mi és una música que... que a mi m'agrada molt el so de la natura i no, la, no em posaria mai cascos per sentir música mentre faig una pujada per exemple, una muntanya, no? Però aquesta música mateix l'estic identificant ara mateix per pujar al castell de les planes eh, i a mi és aquesta sensació de que ja arribem, ja anem allà, ja pugem més, eh, ja estem a punt, som a tocar, i ja arribem a l'apoteosi i ja hem fet el cim. Doncs uh, aquesta és l'escena mítica d'una pel·lícula que dona nom uh -huh. al programa que fa Àlex Gorina a Catalunya Ràdio des de fa 35 anys. Bueno, de fet, uh, és Psicosi, uh, Finestan Discreta, Alfred Hitchcock, uh, Bernard Herrmann, el compositor... Un músic extraordinari que va ser capaç de punyalar directament a, a, a els oients i els espectadors de la pel·lícula només amb els violins, únicament sonaven violins d'aquesta escena de garibetades contra la Janet Leach, que s'està prenent eh, el bany. No als gorcs, sinó a, a la dutxa de casa seva. Tot i que la caiguda d'aigua he pensat, mira, ara ara... Té alguna cosa a veure amb el riu, això. Però no, eh, Hitchcock és un mestre, és, el, és un dels directors fonamentals de la meva vida, també, evidentment, ha tingut una influència enorme en la meva vida professional, amb el nom del programa, i amb aquest plaer de mirar, que és el que jo demano a, a tothom que passeja i a tothom que mira una pel·lícula, saber mirar i saber extasiar-se amb el que veu. No? Aquesta pel·lícula, Psicosis, és de l'any 1900, 60. Sí. És molt antiga. Depèn, I, i depèn aquest... de com tu miris, bueno, esclar. Això em refereixo sí. a escena és, mm, postmoderna i futurista, no?, gairebé pel moment. És que, és que Hitchcock no envelleix, o sigui, això és una cosa que tenim comprovada els que anem revisant i reveient les seves pel·lícules, no a tothom li agrada, perquè, evidentment, hi ha molta por amagada darrere de moltes de les seves imatges, eh, però però eh, era un director que es va avançar el seu temps, és un director que ha superat la prova del cotó, per entendre'ns. Eh, jo puc mirar... No, si no totes, el 95% Rebeca, eh, Con la muerte en los talones, eh, Atrapa un ladrón, eh, la, la, Encadenados... La majoria de les seves pel·lícules són d'una modernitat absoluta i jo continuo dient que és un dels deu directors bàsics fonamentals. Mm -hmm. Mm -hmm. i després d'aquesta escena de psicosis he, he posat aquesta música de Philip Glass, uh -huh. que és un altres de, dels genis de les bandes sonores musicals, ehm, la trilogia Katsi, també Koyaniskatsi, ko Poga Catsi, sí. Um, va ser un fenomen també, no? Um, passem de la ficció al documental. Sí. El, tu com vius aquesta, um, aquestes, aquests dos gèneres cinematogràfics que últimament s'estan barrejant molt i, sonin, i a vegades un no sap què està veient, oi? El documental representa que és el retrat de la realitat tal com és i que tu col·loques la càmera i reculls les històries que trobes el que passa que també amb la selecció que fas vas fent una història i, per tant, eh, molt sovint aquest criteri de selecció que fa el documentalista a l'hora de dir aquesta imatge la posa o aquesta no, això és massa llarg i ho tallo, és com quan fem ràdio, no? Sí. Eh, no deixes d'alterar la realitat, perquè la realitat hauria de ser tal com és i veure-la que duri el que duri. Bé, és una manera d'enfocar el món retratat a través del cinema. Eh, a mi m'agraden els dos gèneres, m'agrada la ficció, m'agrada el documental per un igual, de la mateixa manera que a vegades em pot agradar veure eh, una, eh, un programa de d'humor i una altra estona m'interessa un programa de notícies de, de qualsevol mena. Eh, són diferents maneres d'abordar el món d'una manera a través de la imaginació humana que inventa històries i les retrata o les realitza i una altra des del punt de vista interessar nos pel nostre entorn o interessar-nos per la història i veure de trobar els testimonis, els llocs, eh, la veritat, amagada darrere d'una notícia o a darrere d'un de, de, fet del passat. Per mi és tan indispensable una cosa com l'altra. O sigui, que ho visc amb... I quan comencen a barrejar-se i comences a fer allò, una història documental, però que surt un actor que me l'explica i que, per tant, està dramatitzada, també te la compro, si està ben feta. O sigui, la condició ells la qualitat i naturalment la una eh, estadat de, de qui ho fa, no? Mhm. Mm Aquesta és la finestra indiscreta. Una finestra indisciplinada, informal, indomable, inevitable, inenarrable, un pèl insensata, del tot inimitable. Inflamable, s'encén els diumenges quan es transformen en dilluns, tocades les dotze, i dura... 55 minuts a 24 imatges per segon. Són 79.200 imatges de ficció de cinema. Una mentida feta de la matèria de què són fets els somnis. Aquesta era la primera finestra, una finestra amb nom de disco, Disco Hits, perquè True Stories no podrà ser precisament un hit a Espanya. True Stories, el primer film dirigit per David Byrne, el líder dels Talking Heads, un calidescopi de Texas, del seu país. L'ha fet aprofitant que el 1986 ha estat el 150 aniversari de l'Estat. I a la pel·lícula, David Byrne és un narrador-predicador de barret negre que porta la butxaca dreta amb el cor de Federico Fellini, i a l'esquerra el Nashville de Robert Alman. És un pop promo, un àlbum de fotografies. I, per cert, ja que aquest home s'ha posat a fer cinema i que els Talking Heads comencen a fer coses estranyes, què he sentit dir de que potser l'octubre els Talking Heads vindran a Sitges? La finestra indiscreta de Catalunya Ràdio. Oh, yeah. I remember it Do you remember it well? Ho recordes molt, molt bé? Què és el que recordes tu tan bé? I Pep Rubianes, Pep Rubianes que 39 anys i... 54... Doncs aquest eh, era l'Àlex Gorina, l'any 1987. 86-87, sí, sí. Realment aquest document sonor m a, m a, no me l'esperava. És el començament del tot de la Finisteria discreta que l'any passat va celebrar el 35è aniversari, que és el programa que encara fem a Catalunya Ràdio, que ha anat canviant de dia, d'hora... En fi, vull dir, això sí que ha sigut una, una evolució i un embolic Eh, però aquesta era la meva veu eh, quan va començar la finestra indiscreta que jo ni, ni, ni, ni m'ho crec no, no m'identifico curiosament, a part del David Byrne i el que heu sentit en eh, eh, la música dels Tolkien Heads que era el primer tema de sintonia del programa. Heu sentit la veu del que Pérez, que encara avui dia fa veus a TV3. Talassa, eh, Sí, sí, és molt clar. És el de Talassa. I ella, és la Sílvia Còpolo. Era la Sílvia Còpolo també joveníssima, absolutament. Ostres. Que no sé com... Ara, quan l'he sentit, com la vas convèncer d'afer-te un separador amb la teva veu i tot plegat. Sí, sí. Moments mítics, moments mítics. <t 'en> Has dit que els Talking Heads van fer de sintonia? Van fer de sintonia perquè el David Byrne eh, havia començat a fer bandes sonores i havia dirigit una pel·lícula que era True Stories, en va dirigir unes quantes, i True Stories és una pel·lícula que eh, un temps després va venir a fer un concert, el vaig entrevistar i em va explicar la importància que havia tingut per ell a fer aquesta pel·lícula com a director de cinema, i, evidentment, per tant, la banda sonora la va fer ell. Era una música feta, especialment, per pues la pros. seva pel·lícula. Ah, vale, i, Sí, sí, la va fer per la pel·lícula, i llavors, eh, va, a mi m'agradava molt... El la tonalitat, el ritme, el clima que creava, etc etc Buscava una cosa, una mica de música minimalista que llavors era l'època del Michael Niemann i de tal, i vaig pensar això, això quedarà bé, és, és actual I, i va ser, sí, sí, va ser durant una bona temporada llarga el el tema, el tema el introductori de la finestra indiscrita i ell va fer molta gràcia quan li vaig dir no, no t'he pagat els drets de, de fer ús de la teva música però Catalunya Ràdio paga a través de la societat d'autors eh, perquè se fan servir moltes músiques de molts orígens i clar, llavors es paga un cànon que després es distribueix pel món d'una manera determinada per tant, una mica, d'alguna manera et va arribar l'ús que havien fet de de la teva música, de la teva banda sonora. Li va fer molta gràcia. No sé si podríem dir que David Byrne va barrejar el pop i el punk d'alguna mm -hmm. manera o en tot cas mm, a, es va saltar moltes regles i va ser va intentar ser tot lo creatiu que va poder no? i l, a, es va filmar un dels seus concerts del disc Stop Making Sense que era dels anys 80, que també és una passada vaig anar al cinema de Gràcia a amb un amic mm -hmm. i és la primera pel·lícula que veure d'un concert i encara el recordo com una cosa que no ens vam aixecar allà però ens vam quedar flipant de l'espectacle que feien és que a més hi havia un director excepcional el Jonathan Demme que va ser el director també del silenci dels anyells ho dic per situar-vos una mica i que era una persona molt vinculada als Talking Heads els havia fet eh, els videoclips de moltes de les seves cançons i per tant eh, ell va fer una mena d'aproximació gairebé d'amistat particularment encertada aquest concert que era energia pura perquè realment hi ha moments que, que, que t'arrossega i que per mi entra dins de la llista dels top five eh, dels concerts filmats doncs, doncs, en podria entrar Goodstock o els Pink Floyd a Pompeia en fi, altres títols no? ara avui dia és un gènere que s'ha multiplicat tantíssim i s'han pogut fer coses visualment tan espaterrans i tan ben muntades i tan sonorament tan ben acabades que, que ja no sabria dir quina és la que més m'agrada. Però quan no era un gènere tan habitual per entendre'ns, el que va passar amb aquest Stop Baking Sense i parles del cinema verdi on es va reposar aquesta pel·lícula perquè s'havia estrenat però també es va reposar aquesta pel·lícula mm. eh, doncs tens raó perquè les condicions sonores amb les instal·lacions d'Olbi de l'època que tu la vas poder veure, doncs van permetre que per fi el so dels toquejats ens arribés en la seva, en la seva forma més, més, més plena. No? Mm -hmm. Tu pots què fas exactament els dijous a la nit? De Defensar el cinema català, els a 33, i tu, Figueres. Doncs defensar el cinema català, l l l a l'espanyol, l'americà, l'europeo... A Cineva 3 i des de fa 30 anys. Per tant, dijous tenim una cita. Com cada dijous, al el 33. Els dijous a la nit, el cinema és el protagonista al 33. Um, uh, continuem parlant amb l'Àlex Gorina abans d'entrar a comentar aquests programes, Sala 33 però també Clato, Verada, Nictor i nous mm. clàssics mm. i altres coses que has fet als mitjans de comunicació um, deixe'm que et pregunti per la en Jaume Figueres i com us vau conèixer fem un, sí, un sí. feedback retro retrocedim amb el temps, anem la teva joventut si et sembla bé, com, com us vau conèixer i explica'ns què és el Círculo A, si vols? O, o la revista Fotogrames, que té a veure amb el fet de que us, coneix, us coneixéssiu? Perquè sé que es respectes molt i has dit que és com un germà espiritual per tu, en Figueres. És un segon pare, és un, uh, és un mestre i és, evidentment, una persona de referència a la meva vida, d'una importància capital, continua sent gran amic, ara està jubilat, està gran, pobre, uh, té dificultats um, per caminar... Eh, està una mica oblidat o deixat de la mà de Déu. TV3 se'l va treure de sord d'una manera, al meu entendre, eh, injusta i no hi ha programa de cinema en aquests moments a TV3, cosa que reclamo. Però, a veure, el Jama Figueres ha estat una figura decisiva en el món del cinema d'aquest país eh, a partir dels anys 60, 50-60. Eh, ell portava amb l'Antoni Kirchner una empresa, el Circulo A, que és la que va introduir el món de la versió original subtitulada al cinema d'Aria Saig, al cinema d'autor a Catalunya, eh, en un moment en què la censura encara no ho permetia. Per una banda, això. Per una altra, ell eh, treballava per amistat amb l'Elisenda Nadal, la directora de la revista Fotogrames, en la revista que encara existeix avui dia i que és la més antiga de les publicacions que hi ha en aquest país. De, del món, no de, de, de, de diaris l'avantguardia és més antiga no? però de revistes sí eh, ell feia una secció en aquesta revista que era el consultori de Mister Elvedere eh, no sé si sabia ningú bé, bé qui era Mister Elvedere però era el Jaume Figueres, ara ja és públic no estic fent cap mena d'espoiler i ells dedicava a opinar, a respondre cartes, explicar històries, publicar fragments de cartes de la gent que escrivia. I jo era un dels que escrivia fotogrames, que era una manera de deixar anar els teus sentiments envers el cinema, la teva opinió, que em va ensenyar Monica a pensar, també. No? Amb un pseudònim que jo feia servir, que era un gorila que no és Morgan disfrazado. Gorila-gorina, hi ha una pericola que es diu Morgan un caso clínico, que el protagonista Morgan es disfressa de gorila. I com els gorines sempre hem acabat sent goriles a escola a tot arreu, vaig fer aquest joc de paraules, escrivia tantes cartes, tantes cartes, tantes cartes que eh, em va demanar de conèixer una vegada per què perquè jo vaig ja no ho sabia però la meva mare es va posar en contacte amb ell. la meva mare es va posar en contacte amb ell per dir límit el meu fill eh, eh, té que estudiar, té que fer moltes coses, eh, es preocupa massa pel cinema. si vostè no li respongués i no publigués tantes coses d'ell, potser eh, no no, no, no es triia tant per les pel·lícules i ell va decidir durant una petita temporada interrompre la publicació de les veves cartes o les respostes, però després li va saber greu i va dir que ell no tenia dret de cap manera a, eh, per ens frustrar les il·lusions d'un jove, no? i ell m'ho va voler explicar, va, va contactar em va explicar el que havia passat eh, i eh, em va demanar, com vaig tornar de l'Emili, de col·laborar amb ells en el Circul A, que és aquesta empresa de programació de cinemes. A través d'això jo vaig col·laborar també a fotogrames, vaig conèixer més gent i vaig acabar participant de diversos mitjans de comunicació, un dels quals va ser TV3. I a TV3 ell feia l'anyoradíssim Cinema 3, l'informatiu de cinema, i jo a vegades, no moltes però a vegades col·laborava amb ell i feia també els meus programes, doncs mira ha citat uns quants, el Clàtubre de Nictó era un programa de matinada dedicat al cinema fantàstic un altre va ser els nous clàssics dedicat a pel·lícules antigues que a tv no sabia com programar i que jo presentava, el Sala 33 era una defensa del cinema català amb tan poc públic habitualment on tenia l'oportunitat d'entrevistar els directors i autors de les pel·lícules de D'aquesta manera, ells tenien una plataforma per donar-se a conèixer i aquestes pel·lícules trobar el seu públic. I a banda d'això, amb el Jaume... Vam fet dues coses, que van ser, quan el cinema va fer 100 anys, l'any 1995, fèiem unes pastilles que deiem que s'emetien eh, immediatament abans de l'informatiu del vespre, on fèiem aquell diàleg parlant de temes de cinema, que dèiem allò de endevina, gorina, ell em deia a mi, i jo li responia, ho supera, figueres? I fèiem com una mena de joc que encara avui dia la gent ens ho recorda. I, finalment, també vam fer un, un programa on eh, fèiem també bromes sobre temes i dialogàvem, etc etc. Ens ho vam passar molt bé. Eh, va ajudar moltíssima a enfocar el meu punt de vista sobre el cinema, eh, sobretot el seu sentit de l'humor de l'humor i també la seva manca de pretensions absolutes, que és el que també destaca molt el Jaume. Per tant, jo crec que el Jaume es mereix un gran homenatge d'aquest país i al cinema es mereix que TV3 continuï i torni a fer programes sobre cinema. És el meu esperit, és el meu sentiment i és el que demano des d'aquí, des de Ràdio Les Planes. Continuem a l'eco de la vall. A Ràdio Les Planes. God, he's a robot Without you, what could he do? There's no limit to what he can do He can destroy the Earth If anything should happen to me You must go to Gort You must say these words Klaatu, Varada, Nikto Please repeat that si a mí me ocurriera algo, vaya a buscar agua. Dígale estas palabras. Clato, Barada, Nicto. Por favor, repítalo. Clato, Barada, Nicto. No debe olvidar esas palabras. Clato, Barada, Nicto. A veure, Clatu Barada Nictó, ultimàtum a la Tierra, sí. no sé manglès a la com els titula, The Day frase... the Earth Stood Still. Però és igual, ultimàtum a la Terra. Sí, sí. Ha fet molta il·lusió, perquè sí, és el, efectivament és el nom que li vaig donar al programa aquell que fèiem de matinades a TV3 parlant de cinema fantàstic, que la gent em reclama, eh? Avui dia encara vaig per Sitges al festival o fora, eh? I la gent em diu, clar, t'ho agrada, Nictor, per què no torneu a fer aquell programa? Clar, t'ho agrada, Nictor, és la frase que no té cap sentit, però que ve a dir, eh, venim en som de pau... Eh, no, que és la, la història que explica la pel·lícula d'arribada d'un robot amb una nau extraterrestre és una pel·lícula dels anys 50 i que eh, arriba en so de pau eh, a la Terra però a la Terra una, una cosa que ve de l'espai ha de ser un enemic i llavors en lloc de reaccionar específicament comencen a reaccionar agressivament, no? i per tant era una pel·lícula que en certa manera ens parlava de l'esperit balicista que els humans sembla que tenim sempre envers el que ens és estrany aquesta pel·lícula és mítica, és excepcional, per cert té música, tenia música de, també de Bernard Herrmann, el mateix compositor de Psicosi i tal que hem mencionat abans el de les ganimetades eh, em fa molta il·lusió perquè realment el programa eh, en un moment en què el cinema fantàstic encara a TV3 i a Catalunya en general es considerava un gènere menor els feia molta ràbia que el gran festival de cinema de Catalunya fos de cinema fantàstic, perquè els semblava poc i important, i la gent pensava una cosa de terror, no m'escolti, fantàstic no vol dir terror, fantàstic és fantàstic i entra la fantasia, i entra la ciència-ficció i entra els contes de fades i entra el món dels somnis per tant, no és el mateix però m'ha fet molta il·lusió perquè precisament el director d'aquesta pel·lícula és Robert Weiss, era Robert Weiss el director de West Side Story i de Sonrises i Làgrimes, per exemple ni més ni menys. i el vaig poder conèixer el festival de Sitges on va venir també eh, arrel del centenari del cinema fantàstic i era un home encantador, ja va morir, era un home encantador. I la protagonista, la senyora que deia aquestes frases, era la Patricia Neal, la protagonista de la pel·lícula, que va ser la companya i amant del Gary Cooper durant molts anys, van fer junts al Manantial, una actriu que també vaig conèixer al Festival de Sitges, i una elegantíssima, molt bona persona, educadíssima. Eh, en fi, són records que se'n barregen al cap, i sobretot m'ha fet molta gràcia el contrast que heu provocat barrejant o fent que anés primer la versió original i després la versió doblada, perquè... Tot i que el doblatge és una cosa que està molt instal·lada en aquest país, no deixa de ser una falsificació. La veu original del sector sempre dona eh, un, un valor afegit a les pel·lícules que veiem. I si no podem llegir els subtítols, a més que puguem tenir l'oportunitat de veure les dues versions, l'original i, i, i la doblada. I fixeu-vos com sonaven de diferents les dues versions. No eren el mateix el Michael Renn i la Patricia Nil amb la seva veu que amb un doblatge que no s'identifica amb la seva personalitat. De totes maneres, estava en castellà. Eh? Anglès i castellà, sí, sí. la de català no la teníem perquè no. encara no, no existia no, no, no, no, no, clar, clar, clar. cap indústria. Però jo aquí. estic en contra del doblatge en, eh, en qualsevol idioma. És a dir, eh, a mi, quan una pel·lícula es doble al català també em fa molta ràbia. Puc entendre les raons, puc entendre l'esforç de divulgació del català que es fa a través de TV3 i de les pel·lícules que es doblen al català. Però, a banda d'això, jo continuï lluitant i somiant el moment en què puguem veure tots les pel·lícules en versió original subtitulada com a mínim. Però, en fi, cadascú que tri el que vulgui, que és el que jo sempre dic, eh? Totalment d'acord, però aquí hi ha un debat perquè, clar, també deixa'm fer l'únic comentari que potser faré a nivell cinematogràfic perquè estem escoltant, es tic escoltant eh, per seguir aprenent no? de, de com funciona aquest setè art i, i de tot el que ens, ens aporta. No? que no és només entreteniment com molt bé expliques tu uh -huh. i has explicat doncs al llarg de tants anys i segueixes explicant no? però Potser hi ha masses diàlegs també al cinema. No, no. A, a no. veure, el cinema el cinema quan era mut explicava molt bé... Hi havia lletreros, clar, s'havien de posar intertítols a vegades per saber què és el que estaven dient en un moment donat els personatges, però hi ha pericules molt pocs intertítols i els cineastes van arribar a filmar l'acció, les situacions i la interpretació dels personatges d'una manera que et permetia entendre perfectament què estava suc succeint. Clar que potser no eren històries molt complexes. Avui dia fem un excés de diàlegs. Jo dic que moltes pel·lícules són massa radiofòniques i mira que m'agrada la ràdio. És a dir, a vegades allò que estàs veient està tan clar el que es vol dir, el que representa, el que està passant, que no cal que els personatges t'estiguin reexplicant el que estàs veient perquè sembles que, que no tinguin confiança que una persona que pugui arribar a entendre eh, el que pensen. No? Eh, massa diàleg, sí. Potser, potser som... Somc eh, com diria jo, tenim poca confiança amb el valor de les imatges del cinema per poder expressar totalment el que vols. estem escoltant, Àlex? Jo crec que és Blade Runner. Eh, és Vangelis, que ens va deixar... Vangelis Papateracio eh, va morir fa pocs mesos i que és un dels pilots del que podem dir la generació dels sintetitzadors al cinema. No era l'únic, evidentment, però amb la música de Carlos de Foc i amb la banda sonora de Blade Runner doncs eh, va instituir tota una semàntica musical. Bé, ara estic dient una cosa una mica abusiva, diguem un llenguatge musical, un, un estil nou de fer banda sonora que també havia de trobar el seu lloc tot i que els sentitessadors vénen de lluny i s'havien fet ja els anys 50 experiments, etc. però clar un permetia eh, una altra ampla eh, so en el món del cinema i fixa't que no és una perigua que a mi m'entusiasmi especialment Blanet, tot i que és mítica i que jo entenc el prestigi que té però que a mi no és de les pel·lícules que a més m'emocionen ni molt menys, de tota manera objectivament em complau i em sembla molt bé i, i ja està i pel que fa a Evangelis, l'únic problema que té la música d'Evangelis és que agrada tant que es fa servir massa és a dir, de la música de Carlos de Foc o de Blaine de... arriba un moment que l'has sentit a tot arreu de fons musical de mil coses diferents i dius, mm. potser que <ríe> busquéssim una la nova, no? Però, però clar s'identifica molt amb el fet. És, això ho sent i immediatament és és cinema. Mm -hmm. no, no sé si Memories of Green també es va cremar com a pel·lícula mm -hmm. ay, com a com a música de tant reproduir-la o no, potser no, no, no tant com altres, no sé, uh -huh. però en tot cas em, ens serveix també, el, ara que parlem de les bandes sonores, per comentar que les emocions del cinema també la transmet la música. Abans dèiem que hi ha un accés de diàlegs, uh -huh. que per tant la cinema, cinematografia, la imatge és el que ens hauria d'omplir per si mateix, la comunicació no verbal, els paisatges, eh, la, això, la comunicació no verbal, uh -huh. i també els sons, perquè al final els sons, això sí que ens aporta moltíssima. Eh? De fet, hi havia un director, que és el meu director preferit i que, que admiro profundament, que era John Ford, que eh, odiava la música de cinema. La feia servir perquè era una, una cosa instituïda i perquè en els estudis de Hollywood de l'època no es podia entendre una pel·lícula sense un fons musical. Eh, això venia des de l'època de l'arribada del cinema sonor Eh, quan van pensar que valia... La... De fet, el cinema en baix va ser munt del tot, és a dir, el cinema sí que no hi havia diàlegs i sí que no sonava una música... Eh, eh, gravada per la pantalla però sí que hi havia acompanyaments musicals i per tant tocaven el piano, tocava una orquestrina tocaven una orquestra simfònica en, en, en, en directe durant la projecció ah, i llavors la gent estava acostumada a sentir música mentre es veien les pel·lícules i si es posava la música de dient en el moment oportú doncs la música podia acabar de provocar la reacció eh, podem dir emocional de, de l'espectador de la pel·lícula i això es va acabar convertint en un bici, gairebé. És a dir, si l'escena ha de ser dramàtica, però nosaltres posem una música molt dramàtica, l'espectador encara se sentirà, se sentirà més impelit a emocionar-se, a plorar, o, a, pel contrari, a riure, o, pel contrari, a passar angúnia, o, pel contrari, a, a, a creure que realment està arribant al cim. Per tant, eh, la música és manipuladora, perquè aquella música en la realitat no està sonant. És a dir, tu estàs veient, eh, estàs sentint els sons de la natura, el so ambient, les petjades d'una persona o el que diuen unes persones com parlen. Però la música en la nostra vida no sona d'aquesta manera, excepte quan estàs en un lloc on està sonant música ambient. I per tant, és una cosa artificial enganxada a la pel·lícula que serveix per conduir a l'espectador cap a les seves reaccions emocionals. Et pot manipular la música. Et manipula també. totalment. Diu, Ara has d'estar ah, la música que s'ha de poder... Ara has d'estar alegre, has de el, el cinema de terror juga molt amb molt, això. I com ja abans és... amb allò de psicosi que hem sentit. Per tant, el John Ford tenia raó, en certa manera deia no, jo vull que les pel·lícules siguin, a ser possible, com és la vida. Si es pot dir això. La vida però eh, bueno, ara entrèiem en una discussió tensa o hi, Alex. Sí, no s'acabaria, no s'acabaria mai. És com el cinema. Sí, sí, sí, perquè al final tots fem la nostra banda sonora i de fet, i de fet, moltes vegades dius, "Avui no tinc el dia de sentir estraus", o potser avui m'agradaria més els vigís, o potser m'acompanya millor tal cosa. Avui el meu estat d'ànim no em demana tal cosa. És a dir, ens anem posant la banda sonora i de fet, quantes vegades que estem tristos, Eh, pensem, va, em posaré alguna que m'animi perquè no puc, eh, no puc estar en aquest estat d'ànim. Eh, ara que estem en una colla d'amics, no posaré un vals. Ara necessitem una cosa que, que estimuli una mica la riallada, el ball, la comunicació... Eh, és a dir que sí, sí, nosaltres també fem la nostra banda sonora la vida. I tot s'acaba barrejant i influint les unes coses amb les altres. Sí, mm. sí. Ara m'agradarà també preguntar-te sobre... Uh, diguéssim, la ideologia dins del cinema, perquè és una mica el que dèiem, no? Uh -huh. uh, la vida cinema i el cinema és vida en el sentit de uh -huh. que transmet molts valors i, per tant, també uh, la societat que som uh, um, ve definida pel que els directors ens diuen, moltes vegades homes, moltes vegades occidentals, de fet, la majoria de, de gent mira cinema occidental, etcètera, no? Recordo un titular que em va impressionar molt que deia uh, Bon cine, ideologia de merda, no? Mm -hmm. <ríe> és clavat, no? Perquè la pel·lícula és espectacular, però què estan dient? Quin és el miratge? No subliminal, sinó directe, a nivell familiar, a nivell econòmic, etc. Sempre és un perill, però també passa amb la literatura, també passa amb el perilisme, també Com. passa amb moltes coses. És a dir, uh, quan hi ha ideologia, sempre estem pensant en polítics. Un moment, un moment. Eh, hi ha qüestions ètiques o qüestions del que és la convivència o del que és l'ordre del món natural o del que és eh, les nostres pròpies capacitats i incapacitats que demanen eh, doncs que reflexionem sobre elles com a mínim de tant en No és aquesta la funció del cinema. El cinema és, eh, com tu diies abans, un entreteniment o també una forma d'art i per tant també seria molt bojos de pensar que tots els artistes que han existit en totes les formes de l'art al llarg de tota la història no han comunicat amb nosaltres Doncs eh, la seva mirada sobre el món sobre l'univers, sobre la vida o sobre el present han treballat per l'església a vegades no? i han es fet, eh, els grans pintors que feien frescos per les esglésies estaven, estaven en realitat comunicant missatges absolutament ideològics els de l'Església Catòlica que els contractava o els músics que feien eh, cantates o... és a dir tothom en certa manera fins que no va arribar teòricament el creador lliure que sense dependre de ningú creava la seva obra independentment de tot, no, no és veritat perquè tu ets qui ets a través del que has viscut, el que t'han ensenyat, el que penses, el que defenses o el que ataques. I això és inevitable. I per tant, poc o molt, encara que estiguem veient una cosa que és pur entreteniment, sempre hi ha el sostrat del punt de vista. I el punt de vista és inevitable. I per tant, encara que tu no vulguis admetre que estàs fent servir un punt de vista, l'estàs fent servir i quan estàs rebent aquest punt de vista pots reaccionar de dues maneres o el compres o no el compres són drets humans tant del creador com de l'espectador i tot és permissible alerta, sí que hi ha coses que podien entrar en el terreny d'allò que diem aquest missatge eh, però llavors entrarem al terreny i és la discussió permanent no? és a dir, una persona que està fent apologia del nazisme eh, etc se li ha de deixar parlar o no, fem censura o no fem censura eh, ens fiquem en un embolic molt gran i jo no en seré aquí el que dongui la il·luminació terrenal per tothom ni molt menys però qui se senti o pensi que està lliure de transmetre missatges o que no té per què rebre missatges veient qualsevol telefilma a les 4 de la tarda a la tele quan et penses que estàs més distret estirat al sofà, els reps i, per tant, sigues conscient d'això i tanca la tele si no t'agrada i no protestis perquè s'exhibeix. Tanca la tele i tant vas a fer una altra cosa i viceversa. Però sent conscients, no? Perdona, Àlex, el, el pensament crític també costa vegades, no?, d'educar i, i de tenir-lo. Però s'ha de fer també, l'espensament crític. És a dir, no és la funció del cinema, no hem d'estar adoctrinant a les persones no, contínuament no. i molt menys. El que jo demano, això sí, és aconseguir una educació i una, un ventall de possibilitats en la vida tan ampla que pugui la gent per si mateixa tenir el seu punt de vista, el seu pensament, el més lliure o el més no determinat que puguem perquè pugui triar. I el moment que pugui triar entre tot allò que arriba a la conclusió que li interessa, eh, doncs serem, jo crec, molt més justos. Però estem parlant, estem parlant de... de d'un somni, gairebé d'un somni. No som perfectes i, per tant, des de la nostra imperfecció farem el que podrem, però aspirem, eh? aspirem com a mínim aconseguir-ho. Clar, clar, però eh, em referia que s'ha d'anar eh, educat al cinema, el cinema també ens pot ajudar a aprendre coses, però s'ha d'anar educat en el sentit de que el pensament crític l'hem de tenir abans d'entrar a la sala, perquè si no ens la fotran, no ens confondran o, o, no, o no veurem el que podríem veure, no? perquè també hi ha molts missatges a vegades que, que estan però no són directes. Per tant, per això he dit l'educació, que no és només l'educació d'escola, és l'educació que rebem a casa, és l'educació que rebem amb els amics, és a la societat que ens envolta, que ha de ser el més completa, àmplia, contrastada eh, amb un mantall de possibilitats i eh, explicant els pros i contres de les coses, però a través de què? De mitjans de comunicació a través de persones, mestres i familiars que intentin no adoctrinar-te, sinó precisament ajudar-te a pensar i a ser tu mateix Volem començar per llegir aquest text teu, si et vale. sembla. Et sí. de gust, okay, Però fem una prova, no? Fem una no? prova, vinga. Va vale. Quan em digueu. Vinga, endavant. Bé, en Pau era un home seriós i callat. Recordo que obria poc la boca quan parlava. En Pau va ser un dels capdavanters de la introducció del vídeo Catalunya. El recordo de festes o locals com l'Universal o el Celeste i a cases particulars. Caminava, com nosaltres, uns centenars a Barcelona pel costat salvatge de la vida. A finals dels 70, molt abans que el seu germà esdevingués alcalde de Barcelona, en Pau escrivia a la premsa underground, amb el pseudònim de Pau Malvido. Una ironia que volia potser recordar a la mala vida o la vida maleïda, és a dir, a la vida compromesa que portava. La seva sèrie, Nosotros los malditos, publicada en la revista Star, era un manifest generacional per entregues. Ahora que las revistas hablan tanto de los movimientos juveniles, de los hippies, de los anarquistas y de los comuneros, nosotros, que ya tenemos más de 25 años y que formamos parte de las primeras tribus barcelonesas de hippies y freaks, queremos explicar unas cuantas cosas para mayor vacile de propios y extraños. Continuem aquí a l'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes, al 107.7 de la FM, també a través d'internet, a radiolesplanes.com, i estem parlant amb el crític de cinema i comunicador, Àlex Gorina, que el tenim aquí a l'estudi. I, en fi, hem de recuperar coses de la sala 33, aquest programa que feien en Gorina... Uh, i que podeu recuperar encara el web a la carta de TV3, les entrevistes, les presentacions de cinema català interessants per um, reviure i, i veure doncs, uh, aquestes pel·lícules nostres. També hem de fer algun comentari de la banda sonora d'Ennio de Morricone, que hem escoltat fa un moment, i sentíem la veu d'un dels protagonistes del documental Morir de dia. Mm. Um, com que no t'he preguntat per la teva joventut... Uh, podríem utilitzar aquesta època dels anys 80, que ja, ja no és la teva joventut, ja és la teva maduresa, però també per veure doncs, com ha anat evolucionar la societat, com dèiem. No? Eh, parlàvem d'aquests valors que transmet el cinema, també eh, les arts escèniques i la cultura en general, però eh, també el, la ciutadania té molt a dir no? en tots els sentits, Uh, per aquesta construcció de la societat i aquesta època dels anys 80 va ser molt dura uh, entre altres coses no només per la transició uh, amb tot el que va implicar deixant enrere el feixisme l'ultradreta que seguia present i present que no volia marxar però també en, a nivell social doncs, va ser una etapa conflictiva com tota transició uh, com tot procés i ben vingut als conflictes i és un motor de canvi però, clar, el tema de l'heroïna exemplificat amb aquesta persona que era germana d'un alcalde i un president de la Generalitat, que no s'ha explicat massa perquè la burgesia també amaga les seves ombres, ens pot servir, d'alguna manera, també per bueno, entendre que hi ha moments difícils i que la llibertat a vegades costa també de gestionar i quan un es amb les drogues i amb altres coses, a vegades eh, pot caure en un pou i, eh, i quedar empantanegat. Um, tu recordes a Morir de Dia, aquest documental, um, que no sé si és d'en Joaquim Jordà, o el va començar ell i el van acabar els seus guionistes, potser? Va ser, va ser una, un, un treball fet a partir de la seva inspiració, del seu mestratge i, de, i, de, i de la col·laboració de moltes persones. I, per tant, eh, és un testimoni únic, eh, no únic, però vull dir eh, imprescindible, per poder recuperar l'esperit d'aquell període que provenia precisament d'un temps de llibertat, de conquesta, d'autoacceptació de, de, de la societat. Quan es ara, fa moment això d'aquell feixisme que no volia marxar, bueno, bueno, jo diria que no vol marxar perquè encara, encara el trobem i, i, a més a més, ha tornat a manifestar-se d'una manera molt descarada, no?, Eh, han perdut la por. A, a, els feia por manifestar-se perquè hi havia un rebut social molt més contundent que no pas el que a vegades veiem ara mateix. No? I molt sofisticats, perquè I... només cal veure Pegasus, sí, que sí. és pur autoritarisme. Eh? Però bé, bueno, per molt sofisticat. Bé, en definitiva, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ja que parles dels 80, els 80 va ser una època de també de, de, de, on tot l'esperit d'innovació, de rebel·lia, de... de, de de contestació, etc dels últims 60s i primers dels 70s, es va anar disolent una mica en la decepció, però no tanta com la vulgarització absoluta en què s'ha viscut a posteriori. És a dir, als anys 80 encara podem parlar d'una societat que entra en una mena de, de, de dinàmica d'autodestrucció molt bèstia, però on encara disfrutàvem d'una llibertat de pensament i d'expressió de, i, i, de, i de creació que avui dia eh, gairebém hem, hem perdut de vista del tot estem plens de de, de por de, de, dels que diran del que és políticament incorrecte o no etc etc és a dir hem tornat a constrenyir-nos moltíssim a vigilar moltíssim el que diem on ho diem com ho diem tot i que a vegades és necessari perquè per exemple en temes com el mesclisme com el feminicidi com, eh, com eh, totes les lluites per aconseguir els drets de la diversitat eh, doncs ens obliguen a ser curosos en el llenguatge, també en, en, el que, en el que opinem de les coses, perquè a vegades podem arribar a perdre el sentit de l'humor i és veritat que pots enfotre-te'n de tot i és necessari, però has de saber molt bé en quin context, com ho fas i on ho fas perquè no pugui ser primer malinterpretat i després perquè no es pugui pensar que estàs actuant a la contra del que tu en realitat estàs defensant l'humor no s'ha de perdre bé, en definitiva, què passava a la meva vida en aquella època? Doncs passava que jo era una persona en construcció i per tant venia d'una època on encara en el franquisme havíem après a dir que no a moltes coses a través precisament del consultori de Mister Belvedere, del cinema que estrenàvem o de les pel·lícules que, que estàvem fent i eh, als anys 80 va començar a aprendre a veure que el paradís i que les il·lusions també contenien una part d'errors que s'havien d'anul·lar, eliminar o fer-nos evolucionar cap a una altra banda. I allò va ser una crisi, però les crisis són benvingudes perquè ens ajuden a créixer i per tant encara teníem terreny per recórrer i vam arribar molt més enllà en el que era el nostre destí. ой Tu mai has fumat, Àlex? O sigui que has fumat? Ui, tant. Sí. Eh, eh, tabac, vull dir... Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, tabac. tabac. Eh, no, no, he, he provat eh, que és un porro, i no m'agrada gens i, per tant, és una cosa que va, de, va entrar i va desaparèixer eh, ràpidament. Eh, tabac, sí, fumava eh, i fumava sense sense filtre, durant molt de temps. Eh, des de mita... mitjans dels 80... Mira, a l'època que va començar la finestra indiscreta, aproximadament, vaig començar a fumar. I vaig acabar de fumar una nit que sortia de fer la finestra indiscreta, ara fa uns 14 anys, potser, eh, aproximadament, eh, i que vaig tenir un enginia de pit. Llavors, eh, eh, va ser un recorregut de... No sé, ara no t'ho sabria dir, però... En uns 30 anys o 30, 25 anys no ho sé, eh, vaig començar a fumar molt tard i vaig acabar de fumar i definitivament no, he, no ho enyoro no ho trobo a faltar no tinc tentacions eh, i la gent pot fumar davant meu, que tampoc protesto. Bueno, eh, sí. Una època on es podia fumar i la gent fumava els platons de televisió, a la ràdio, i m'agrada també preguntar-te com eren aquelles ràdios de les Reeboks, d'aquest sí. sistema analògic, que també mm -hmm. jo crec que té molt a veure amb, amb com era la societat. El fet que fos analògica tecnològicament potser implicava a, a aquestes avantatges que comentaves respecte a l'actualitat on hi ha un soroll tremendo i on aquesta tria de tot el que volem llegir, volem fer o volem veure, a vegades ens desborda, no pel soroll que hi ha, però deixe'm dir, eh, perquè els oients ho sàpiguen també, eh, que m'agrada parlar també de la Filmoteca de Catalunya i del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, que ja fa 55 anys que funciona i del qual tu vas ser director durant dos anys, eh, als d'ells 90. No, 5 anys, 5 anys. 5 anys? 5 anys, 5 anys. Vale, perdona. No, no, està bé, està bé. Ah, però... No, no, bé. Digues, digues. No, van ser 5 anys i, per tant, eh, va ser de... Va acabar l'any... Vaig acabar el 98, 97, 96, 95, 94. 94, 98. Sí, 5 eh, anys. 5 edicions. D'acord. Sí, sí. He dit dos No passa res, right. de, perdó. Eh, no, no, no passa no passa no passa res. No passa res. El, ara m'agradaria um, que hi entrem, però de, deixa'm que et pregunti o, o me n'agrada sí. d'escoltar com era aquesta ràdio primitiva, mm. diguéssim, perquè clar, uh, això era... Um... Uh, molt més complicat, però també diguéssim que era una aventura també fantàstica, no m'ho imagino. A mi, a mi em va dur a la ràdio una mica era el Pablo López, que em va suggerir d'acompanyar-lo en un programa de... Ràdio Juventut de Radio Ràdio Nacional d'Espanya, de Ràdio Peninsular després vaig anar a Ràdio Juventut després va arribar a Catalunya Ràdio el primer any de l'existència de Catalunya Ràdio però ja portaven uns mesos i va, la, ràdio, la ràdio que s'havia fet tota la vida era una ràdio física, o sigui les, coses, les cintes que s'emetien dels programes s'havien de retallar amb tisores i enganxar amb celo o sigui, literalment com es monta una pel·lícula per tant, eh, era tot els estudis eren com una mena de gran, de xalleria, de restes de cinta de, de retalls de, de tot plegat, la gent fumava les redaccions, evidentment les màquines d'escriure feien molt soroll o sigui, és això per entendre'ns um, les redaccions a l'ambient no? eren molt ambientals, són més una clínica eh? o sigui, sembla que estiguis en un hospital en aquests moments perquè entre l'aire condicionat que no es fuma eh, la, els ordinadors no, no fan soroll Uh, uh, bé, um, uh, hem evolucionat moltíssim. Està molt bé a l'aire la, net i, sí, i, total, sí, i està molt bé, clar. molt bé, molt bé però he de dir que um, hi ha una qüestió, una qüestió nostàlgica si vols o com a mínim um, inevitable ens que hem viscut les coses com s'havien fet abans que et du a les jo no ho faré no ho faré del tot perquè um, quan veia les pel·lícules als cinemes ah, antigament que eren les pel·lícules físiques, de cel·luloida, on s'havien retallat els trossos que s'havien cremat i les pel·lícules veies que saltaven les escenes, no? que un, una persona caminava i, pom, i estava a l'altra punta del carrer perquè havien tallat tot el tros del mitre perquè s'havia cremat o el que fos, o que les pel·lícules, de tant, passar-les per la mà que les ratllaven i havia com una pluja de ratlles contínuament, el so també era insuficient. Eh, això eh, era una cosa que, en realitat, era una pertorbació, era un desastre, és com si veiessis les obres d'art que les haguessin ratllat o que, o que les haguessin tacat, com ho fan últimament eh, algunes persones que protesten, no? Eh, I, per tant, jo, el món digital, el compro. El compro amb les seves virtuts, tot i que entenc que té molt per conquerir encara. Les pel·lícules les veiem netes, les pel·lícules les veiem en continuïtat, les veiem complertes, eh, sonen molt bé, evidentment, massa bé a vegades... Però tenen problemes, tenen problemes, i a la ràdio també li passa. Per exemple, la fotografia de les pel·lícules d'avui dia ha perdut l'atmosfera. El món digital, i ha de ser de moltíssima qualitat, has perdut la sensació de profunditat de camp. És a dir, tot és pla, tot està enganxat. En les pel·lícules antigues veies l'espai, la distància, la perspectiva, veies l'atmosfera, l'aire que hi havia entremig. I a la ràdio doncs, estan passant coses terribles, com per exemple que ara, avui dia doncs, ningú té un telèfon ja mm, a casa eh, de comunicació directa, de taula. Tothom eh, que parles per telèfon en un programa de ràdio, que entrevistes o què en sigui, va amb mòbil. I els mòbils tenen interrupcions, tenen moments que no hi ha prou cobertura, tenen sorolls, sense les persones que parlen també tallades, és a dir... A, a, a totes les entrevistes i intervencions de personatges que fem a través del mòbil acaben sent una merda. Em de l'expressió i que em perdoni a tothom <ríe> perquè hem avançat molt tecnològicament, tenim un so extraordinari però fem servir unes eines que és el telèfon mòbil que és imperfecte i fa que, que tot el que guanyem per una banda ho perdem per l'altra. I moltes vegades es tallen les entrevistes. Per tant, tot té els seus pros i contres i vol dir que no hem arribat a la perfecció i com sempre estem en una evolució i, per, i quan arribi el moment en què, arribarem, en què no es tallin els telèfons mòbils doncs aniré, arribarem a un lloc on passarà unes altres coses per tant, afortunadament, com no som déus no som capaços d'inventar la perfecció i viure en la imperfecció també és agradable a vegades and the way we made it was very much like the way the Americans were in Vietnam we were in the jungle there were too many of us we had access to too many too much money too much equipment for and little by little we went insane Escoltàvem a Francis Ford Còpola amb una roda de premsa del Festival de Cants uh -huh. i això forma part de l'inici d'un documental que ara comentarem. El corn en tenebres que ha està dirigit, entre d'altres, per la dona sí. de Francis Ford Còpola. Està dedicat a la pel·lícula Apocalipsi Nau i ara ens ara anem cap al cinema nord-americà, però haurem de tornar després a la Filmoteca de Catalunya eh, i potser comentar alguna coseta més del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Eh? Però volia arribar aquest documental per que els cinèfils eh, que estiguin interessats en saber com es fan les pel·lícules, a banda d'escoltar la finestra indiscreta de Catalunya Ràdio i seguir a l'Àlex Gurina i els crítics de cinema catalans, que n'hi han molts i molt bons, doncs també veient documentals de com es fa una pel·lícula, se n'apren molt. I aquest és un dels millors, crec. Perquè vull que la gent vinguin i veu-la. Però les qüestions que vaig continuar enfrontant, o em va passar en aquest escrit d'aquesta estupenda, sobre quatre gent que va sortir per That that that that me, aquí escoltem a a Cúpola que parlada que aquesta pel·lícula amb 20, 22 milions de pressupost a 9, doncs eh podia haver sigut un desastre total i al home doncs, les va passar canutes durant un rodatge a Filipines amb eh, helicòpters militars de l'exèrcit que estaven allà doncs, fent... En fi, no, no, no soc historiador i no sé què estaven fent, però amb una guerra real um, i, per tant, un, un rodatge uh, molt complicat. 238 dies, que em sembla que és una bestiesa a l'exgorina, mm -hmm. són sis mesos de rodatge, que és una bestiesa i tu el aquest documental? Aquest documental, com moltes vegades ara el món del DVD està desapareixent però I és una pena perquè, clar, tot es veu a través de plataformes, però que era interessant era també tenien en el DVD aquell com es va fer la pel·lícula eh, o el director és del director, que el cap i la fi és també el que va passar amb Coppola que Apocalipsnau va rodar d'una manera, la pel·lícula es va dir de fer, refer, recontrarrefer, li van afegir el que havien tret, una, és una obra mestra del cinema, absolutament, però certament aquest documental eh, ens permet descobrir eh, què s'amaga darrere de, de, com tants altres, eh? Eh, què s'amaga darrere d'una pel·lícula que veiem. No és imprescindible la pel·lícula per si mateixa de parlar i t'ha d'entusiasmar o t'ha d'emocionar, eh, però l'aventura de fer una pel·lícula a vegades mereix ser filmada també, perquè és un procés on hi ha eh, doncs un risc lluita, esforç passió històries paral·leles eh, històries d'amor eh, veus l'acte de creació d'una persona davant de les infinites possibilitats que li ofereix el món i la vida, veus quines decisions pren, eh, és una lliçó permanent també de, de com aprofitar les eines de les que disposes eh, i com després amb el muntatge, això passa també en un programa de ràdio, un programa de ràdio es fa més o menys així, és a dir nosaltres quan fem la finestra indiscreta o qualsevol programa, doncs penses, quins Començadament, ja en aquesta setmana, aquestes coses són les de les que parlarem. Com les, barreja, com les barrejarem? En quin ordre? Quines músiques posarem? Això és massa llar, ho retallarem una mica, recuperem el ritme? Sí. Hem de fer una parada perquè soni eh, no sé què? També. Llavors, aquí eh, ens estem fent pesats, doncs eh, fora, fora. Eh, eh, vull dir, eh, eh, és, és també fer com una pel·lícula només sonora, per entendre'ns i això si ho fas en directe no ho pots fer llavors has de fer un planning realment de producció quan com, com estàs rodant la pel·lícula això ha de durar tant, eh, comença aquí i acaben allà, hem d'entrar tots aquests elements, he de dir prou en aquest moment i ja fer entrar el següent, perquè si no se me'n va el temps. No? És el que dura menys, el rodatge, generalment. La sí. preproducció i postproducció és el que s'allarga, realment. Vull dir que el, quan es roda en teoria s'ha d'anar a pinyó fixa, però clar, en aquest documental també ho mostra molt bé, com el Francis Ford Coppola està escrivint amb una màquina d'escriure aquestes mecàniques, perquè estem parlant doncs, dels anys 70, i està canviant el guió sobre però la marxa no sap cap a on va i l'home està desesperat que diu, em, em suïcidaré però perquè això... no puc acabar i arruinaré la meva vida hipoteca la seva família ho hipoteca tot i però se n'en surt fixeu-vos bé que això ens agradi o no la pel·lícula és, eh, però... és una, le diem obra d'art però l'obra d'art és eh, l'obra de la vida perquè us posaré un exemple imagina't un, eh, un hort un hort dels que hi ha per aquí eh, un gran hort, petit, el que tu vulguis no? i tu has de combinar coses i vull fer tomàquets i vull fer enciam, i vull fer ceba i vull fer carbassa i vull fer pasta vull... bueno, imaginem tots els productes que tal I llavors et diran, no posis la pastanaga al costat de la ceba perquè eh, es relaciona millor amb una, altra, amb una altra fruita o amb una altra tal. O aquí has plantat eh, cebes durant 3 anys, ara has de deixar descansar la terra, o has de fer servir un adob, o has de plantar un alt tipus, perquè si no la terra no es regenerarà. Per tant... En el món de l'agricultura la, i, i, i, per tant, també el de la ramaderia o el de l'explotació forestal, quan a penses, has de tallar quatre arbres de cada cinc perquè, si no, aquest no creixerà mai bé i, i no respira el sotabosc i no sé quantes coses més. És a dir, davant de totes les reptes que t'ofereix la vida, has de fer un planning. Mm. Has de fer un planning, has de tenir uns coneixements, has d'aprofitar les lliçons dels vells Has d'aprendre noves tècniques amb el que ens ofereix la vida moderna, has de tenir mitjans, evidentment, has de fer una inversió i has de calcular molt bé quina inversió et pots permetre. I llavors has de fer un plàning, has de dibuixar gairebé, no? dir aquí posaré això, aquí allò, això no tant perquè després em sobra, això podré congelar i podré mantenir-me durant tot l'any". Eh, etc Aquí aquest arbre comença a fer ombra i ja no convé perquè comença a fotre els tomàquets. I després el destí. Eh, I després el destí. Plou De o no plou? Sequera o no sequera? Més vent, més humitat? És a dir, és la vida. És, és, és la vida. És com si tu t'agafes a tu mateix i comences a dir... Des de bon començament, jo em dedicaré a fer aquestes coses. Però alerta, perquè arribarà un moment en què el teu cos no podràs Has de calcular que quan tinguis, no sé què, 80 anys... ja no podràs ajupir-te per collir la seva. Potser que has de posar l'hort una mica més alt... perquè el puguis collir a mà dret. Vull dir, és apassionant, però és el mateix que fa el cinema. És, fas una composició vas adaptant les coses, trobes els colors ideals, pots fer correccions sobre la marxa i potser una pel·lícula i una obra d'art mai és del tot completa No passa res. La vida i el cinema són una aventura. I després, també, una cosa fonamental, que és treballar en equip. Mm. El cinema es treballa en equip. No sé, la feina i sí, també depèn d'un editorial, en fi, de... sí, segur que també, però no tant com, com el guionista, el director de fotografia, que volia també citar a Néstor Luján, uh -huh. eh, que és un dels fotògrafs també vilipendiats, eh, eh, o, o en fi, eh, maltractats pel, pel seu valor no? com, a, com a cinematògraf, uh -huh. eh, Days of Heaven, etc. no? Um, ah, Néstor per... Almendros Ah, què he dit? Perdó Néstor Luján és que allò, No, no, Néstor Luján, è, admiradíssim i gran especialista en la cuina i, i gran escriptor i gran fotògraf i gran de tot. No, és que tot lligava molt bé però quan vas dir sí, que és parlo... el i tal Néstor Almendros, efectivament, català que a més es va haver d'exilar amb la seva família que va acabar Cuba i que és un gran, gran, gran director de foto... era un gran director de fotografia D'acord, amb... Um... I, per tant, per ser director de fotografia has d'anar a l'escola sí. i després has de fer moltes moltes, foto, moltes sí. fotos i molt cinema. Has sí. de practicar molt. Uh -huh. uh, però vinc a dir que, que la gent... Encoratgem que els joves vagin a estudiar cinema, que hi ha moltes escoles, no? Uh, en fi, uh, l'Escola de Cinema de Catalunya... Uh, N'hi han, han de sí, diferents sí, tipus, uh, privades, públiques, però de públiques en, en tenim de, uh -huh. de, de molt bones, també, eh? Aleshores, simplement això, que qui es vulgui dedicar, que tingui clar, perquè no entri ja a les aules de cinema amb aquella aula del de, director, amb la vareta màgica que ho farà tot, perquè ja hem vist com <ríe> Francis Ford Coppola va estar a punt dassociar sí, sí. i no era broma, segurament, i altres, també, dificultats amb molts projectes que la majoria no s'estrenen o no, o no arriben a les sales. I, per tant, també, que és una... L'indústria és, és un art uh, fantàstic, però que també doncs, requereix d'un treball en equip de molta humilitat i de d'aprendre dels altres. Mm -hmm. I, en fi, mm, només volia totalment deixar no? Totalment d'acord, totalment d'acord. diré que això sí, estudiar cinema no és barat, això un altre és cas. un gran problema que tenim, però tenim molt bones escoles, efectivament, efectivament. El que passa que tothom filma avui dia. Qui no filma amb el seu mòbil? Estàs filmant, encara que sigui... Mm, com sigui no? però mm, està bé tenir l'ambició d'intentar fer millor les coses i llavors eh, si trobes que en el cinema pots trobar el teu llenguatge la teva manera de comunicar-te has de deixar-te emportar per la teva inspiració evidentment però també per les lliçons que et poden donar és a dir, has de trobar la fusió entre la teva pròpia personalitat la teva inspiració o el que tu pots aprendre espontàniament perquè un dia descobreixes que col·locant la cambra així queda millor que aixà Eh, això ho pots arribar a concloure, però que necessitaràs persones i necessitaràs veure molt cinema. Per tant, eh, anar a la filmoteca, igual que veure pel·lícules a les plataformes, però quines veus a les plataformes? Sovint les més modernes. Veure els clàssics del cinema és interessant. Anar als festivals del cinema, si pots, com els de Sitges, és interessant. Mira, a la filmoteca, quan pots arribar hi ha filmoteques a comarques eh? hi ha sessions de filmoteca hi ha el cicle, de, el cicle Gaudí que fa l'Acadèmia del Cinema Català que també es pot trobar en moltes poblacions de comarques sí, i sí, és, no? fer és fer l'esforç d'anar-hi, trobar aprendre descobrir i no apalancar-te només amb les quatre coses que tens exactament a tocar de la, del teu sofà no? <ríe> Clara que sí no ria de ria no jo no regrette rien ni la bien comme fait ni la mal I garme Sa comapa de tuà. A veure, parlem de la filmoteca, en aquest recte final o aquest tram final mm. de de l'entrevista d'Àlex Gurina, Um, a tu t hauria agradat ser director de la Filmoteca, t'agradaria que t'ho proposessin, ara um, no ja vas participar en, a, als inicis, suposo has, vaig, vaig oferir-me oferir a treballar gratis, eh, quan jo començava jo eh, trobava tan eh, important que hi hagués eh, una institució també a Catalunya que es dediqués no només a la divulgació, perquè la gent es pensa que només és veure les pel·lícules antigues en una sala de projecció. No, és la conservació de l'arxiu de la història cinematogràfica del país, que s'ha perdut moltíssim. Restauració, en, no? En en ara, primer trobar-les, perquè s'han perdut, s'han cremat... Encara hi ha gent que deu tenir un begul a les golfes de casa seva, les pel·lícules del Besavi. Igual allà hi ha una pel·lícula que és un tresor, perquè potser és l'única pel·lícula que va filmar les planes d'Ustoles eh, abans de la Guerra Civil, per trans no? i això la Filmoteca ho restauraria, ho guardaria i ho podríem veure tots eh, digitalitzat eh, i per tant eh, vireu bé que teniu a les golfes no llanceu res 140.000 eh... ítems sí, sí. A, a audiovisuals té una bestiesa eh? i ah. 400.000 fotografies en fi eh, no, perdó, 200.000 ítems audiovisuals i els 140.000 és la data dels no espectadors prou. de l'any passat. No n'hi ha prou, no n'hi ha prou. Hem de, hem, de, hem de rescatar al màxim els tresors cinematogràfics del país, hem de tenir diners per invertir, evidentment, en el que és la seva restauració, i després que aquestes pel·ligues puguin arribar a tot arreu, i si no és d'una altra manera, a través també de Televisió de Catalunya, que hauria de tenir més espais dedicats a la difusió del cinema i del cinema català. Ho torno a dir. Filmoteca, jo vaig intentar col·laborar amb ells, perquè entenc que la seva feina, i ja hi ha un apassionat del cinema com jo mateix eh, però no em van acceptar per què? perquè no podien pagar cap persona més i no volien voluntaris en aquell moment perquè se'ls sembrava injust que uns cobrà i altres no eh, jo hauria estat encantat de, de fer la feina que em demanessin ara, evidentment que ja em toca més aviat anar baixant el ritme, instal·lar-me definitivament a les planes d'hostoles fer coses que pugui fer des de casa o no massa lluny i compartir la vida amb tots vosaltres d'una altra manera per tant, eh, el cinema seguirà sent molt important però no com per anar a un despatx a Barcelona on sigui cada dia a fer allò que es diu fitxar d'entrar i de sortir això ja s'ha acabat, ha arribat l'hora d'escriure i de ser feliç eh, a, a, a, amb la Garrotxa Molt bé, ara, ara parlarem d'aquesta nova etapa de l'Àlex Gurina aquí a les panels d'Ustoles però... Um... Deixa'm que et pregunti per aquest projecte que és una sèrie que es va fer TV3 titulada La gran il·lusió, mm -hmm. on vas fer eh, la història del cinema a Catalunya, del cinema català, però que vas acabar amb un cert regust agradós, i això també ho, ho, ho he llegit a aquesta entrevista mm -hmm. de l'any 2022, del diari ara, que ja he citat abans, també, i eh, per això sé doncs, eh, que tens aquest eh, regust neguit, eh, neguit que t'ha quedat perquè sí. t'hauria agradat tenir més mitjans i que la televisió pública ho pogués fer. Eh, creus que això es podria tornar a presentar? Es, eh, es podria reviure aquest projecte? Tal com va, va quedar, estàs content? És un projecte que ben fer una productora externa, però que codirigem amb l'Esteve Rianbau, que és precisament el director de la Filmoteca que ara mencionàvem eh perquè teníem que era una manera també de, bé, la gent sabem lo que sabem de la història de Catalunya. Sabem coses d'història, sabem coses de geografia, sabem coses de Miró, de Dalí, eh, dels nostres compositors els unes, eh, poques i del cinema pop o re. Per tant, era una manera, perquè el cinema no s'ensenya a les escoles i és una cosa que trobo que és un dèficit important. Jo animaria a que les escoles tornin a ensenyar humanitats amb una intensitat superior a com es fa actualment. I dintre de les humanitats, el món de l'art i dels arts cinematogràfic, a mi m'importa moltíssim. Nosaltres el que preteníem amb aquesta sèrie, la gran il·lusió, era a través de les imatges que es conserven i a través d'una sèrie televisiva moderna, ensenyar què és, quina és la importància de Catalunya en la història del cinema, que és molta durant algunes etapes. El que passa és que a la primera tongada vam arribar només als anys 50 i s'havia de seguir una segona tongada, que és precisament l'època en què hi ha hagut més activitats cinematogràfica a Catalunya i més cinema a redescobrir els que poden eh, interessar-se. Però això no es va arribar a fer mai, es va interrompre i durant molts anys eh, això ha quedat aparcat. Si això s'engega una altra vegada... Eh, jo estaré molt content perquè ja no participaré perquè com insisteixo eh, ara ha arribat un moment en que jo vull viure la vida d'una altra manera i allò em va representar molts disgustos igual que quan vaig deixar la direcció del Festival de Sitges que va ser també per culpa dels enfrontaments polítics entre dos partits del país que es dividien ajuntament i generalitat i que em feien viure al mig d'una lluita Uh, fratricida mortal, perquè encara queden partits diferents, eren partits del mateix país i, i havien de defensar un festival per tot el país. Hauria pogut desaparèixer, ara tornarem sí. a la gran il·lusió, eh? però hauria pogut sí, sí. desaparèixer el festival, això ah, em vaig quedar De fet, va, va, va desaparèixer fins que em van encarregar que el ressuscités i li vaig dedicar tot el meu esforç intentant professionalitzar-lo i intentar-lo fer sobreviure a la lluita fratricida que hi havia en aquells moments entre Convergència i Unió al Partit Socialista de Catalunya. Uh, a la televisió de Catalunya actual, a TV3, li demano que, efectivament, si sí, pot ser, que torni a rescatar el projecte de la gran il·lusió uh, l'Esteve Rianbau, la productora externa Uh, qui sigui, uh, poden fer una gran feira indispensable per completar el que es va iniciar, que va funcionar de conya. I aquí li diguin com un programa que va ser un èxit que ni ells mateixos ho esperaven, és a dir, el van programar, i ho dic obertament perquè és així, el van programar conscients, ells, que allò no funcionaria i no interessaria. I, per tant, el van matar abans de néixer. Després, quan va resultar que funcionava molt bé ja no la capacitat de reacció. I, per tant, va ser una mena de suïcidi, perquè com a producció els interessava que allò tingués una divulgació superior. Bé, errors els podem cometre tots, corregir aquests errors estan la mà de tots, també. Clar que sí. Mm. Però, perdona, Àlex, el... o sigui, la segona part no es va arribar a fer. No, no, presentar no. Guió? Hi havia el projecte, estava el capitulat, havia els continguts que hi havia d'haver a cada capítol, però no estava escrit el guió encara. En... I a més a més, clar, en què passa, gent que desapareix, és a dir, les entrevistes, els testimonis eh, que, que hem perdut, eh, que s'han perdut en aquest temps en què la sèrie ha quedat interrompuda, són ja irrecuperables. Per tant, eh, jo crec que cal eh, trepitjar l'accelerador. Mm -hmm. però, però, perdona, eh? ara, com a, com a cinefil, estic pensant, si la primera part de La gran il·lusió va acabar als anys 1950, mm -hmm. quin, quin cinema es va fer? Es va fer des de que va néixer el cinema fins al cinema dels anys 50 els primers 70 anys clar, però és que es van fer moltíssimes coses al sí, cinema ha... moltíssimes coses clar, a l'època de la república ho potser... en el cinema Mut va ser pioner a Catalunya en, en, en molts sentits no? a la república es va fer molt es conserva poc, però es podia explicar Mm. i es podien ensenyar fotografies es podi... i existien els testimonis i evidentment durant l'època franquista era el cinema que tocava i que deixàvem fent aquella època però també hi havia un cinema de resistència i en el postfranquisme també però quan arriba als anys 60 que comença el cinema català a vèncer a la censura i al cinema franquista i comença a haver una producció potentíssima i ja no diguem a la transició a la ciutat cremada eh, i totes les perigües es van fer llavors és a dir, comença a haver, eh, una generacions i generacions de cineastes que mereixen la, el nostre reconeixement, i si parlem del cinema que es fa dirigit per dones a Catalunya actualment, som també avançats, som pioners, estem destacadíssims. Hi ha molta més pel·lícula dirigida per dones a Catalunya que a Espanya i que a molts països del món. I això s'ha de posar en valor i s'ha de poder eh, contemplar i explicar a través d'una sèrie com aquesta. L'Eco de Havia, es que anat ha... bon, Havia anat molt al Tibidabo, perquè a, a, a les vagonetes i als trens... El... No, és que això, els, va, els és autòmates que... em fascina, eh. La casa de Tic Tac sí. és el Tibidabo. No és exactament una pel·lícula per nens, és una pel·lícula amb un nen, i és una pel·lícula que ens porta a la recherche du temps perdu, a la recherche de l'eternitat. De fet, sí, perquè jo em vaig inspirar molt amb una antologia de tot el que els poetes més importants han escrit sobre el temps, i vaig llegir-me enciclopèdies, i tots els diàlegs del sol i la lluna no són casualitat. El temps no es pot aturar. A mi m'encanta veure el passar. Amb el temps no es pot jugar. Si et canvies per mi, demà serà ahir. I demà? Què passarà que no hagi passat ahir? amb aquest discurs de que el temps està viu, bueno, hi ha tota aquesta filosofia de que el món de la imaginació pot mm. aportar. El temps és viu. I m'agrada molt que, que es troba aquest, aquest llenguatge de coreografia, de balls, aquest món... Que com, són com joies vives, els personatges. De... Està fet, a més, és la pel·lícula en què tot l'equip tècnic va poder treballar d'una manera artística tan lliure. Tothom podria dir que oh, és un moment menor, en la carrera de la Rosa Vergés. M'ho deien en el seu moment. Eh? I després em vaig donar adonar que era la pel·lícula més important que havia fet perquè m'havia atrevit a tornar a la meva infantesa i eh, parlar directament amb els nens, que són molt exigents com a públic. Uh -huh. eh? No se'ls enganya. No. El que heu de fer ara és perdre de vista el temps, endinsar-vos dins de tic -tac. I vosaltres, preparats, que hora? Ja ha arribat. Es s'acaba el cicle de moment. però has estat un superplaer compartir aquest mes amb tu i moltíssimes gràcies. Ha estat un honor. M He guanyat un pató, has guanyat un pató. Pató. Gràcies a tots. Uh, Àlex, estàvem escoltant aquest programa de Sala 33 sí. amb la directora Rosa Vergés. M'agrada amb... molt que, a més a més, ho ha sortit justament en el moment que estava fent la valoració de la gran generació de cineastes catalanes, Carles Simón i totes les altres, que en aquests moments estan enriquint el cinema del nostre país i, a més a més, model, un model uh, per uh, altres cinematografies. I justament m'ha sortit la veu de la Rosa Vergés, que va ser la pionera de la nova generació de cineastes catalanes. i Em sembla un homenatge indirecte i involuntari per per meva i molt ben pensat per vosaltres, perquè es mereix tot el reconeixement. Jo, si estigués a les meves mans, no trigaria gaire a donar d'honor, perquè li devem bum-bum, souvenir, tic-tac, eh, i tot el que ens ha regalat des del món de l'art, del cinema i també de la literatura ella filla del gran editor Josep Vergés i és una dona absolutament meravellosa per això vam fer Sala 33 per donar veu a aquestes dones i aquests homes del cinema català i de, deixa'm dir que la sala 33 encara està a la carta al web de TV3 i va ser un programa que es va metre entre el 2010-2016 i recordes el període? no, més o menys? no, no, no, no, no. Eh, ja no ho, sé, no ho sé, perquè va durar anys va durar anys va ser un encàrrec de la Mònica, Mònica Terribas uh -huh. i quan ell era directora de TV3 em va cridar al seu despatx i em va dir Vull que es faci un programa perquè es puguin veure en condicions les pel·lícules catalanes. TV3 invertim molt en el cinema català, que és el que ha de fer, és el que ha de fer, és el que toca i així ha de seguir. Eh, però a vegades aquestes pel·lícules no les ensenyem com es mereixen. I si sí que eren el, en el 33, evidentment, no era TV3, però tant de bo es pogués continuar fent. Perquè hem continuat fent moltes pel·lícules catalanes i es veuen d'una manera molt relativa a TV3 en actualment I, a més a més, com dèiem, donant veu als seus autors, que tant els directors com els actors, els productors o alguns tècnics d'aquestes pel·lícules. Eh, va ser una època meravellosa, em sento molt orgullós i molt agraït a la gent que va passar pel programa i vull enviar un... un una versada molt especial a la Carmelías, que va ser la convidada d'un dels últims Sala 33, eh, amb una pel·lícula que ella va interpretar, com sempre, molt maca, molt maca, i que ara doncs, està patint una malaltia eh, molt dura, i ho està fent amb una gran dignitat i un gran amor pel cinema i per la vida, i aprofito a una altra dona del cinema català per també enviar-li tot tota la meva admiració i agraïment. I tant, mm -hmm. la Carmelías, ho dic bé, que Carmelías, sí, ah, sí. Que va dir públicament que tenia Alzheimer. Exactament. Mm -hmm. Sembla com un somni amb tovallos i el que em passa no sé dir. No Només sé que tot en volta i fa feliç quan ballem tan junts em trobo al paradís. Doncs, Àlex, si et sembla últims minutets d'entrevista de, de conversa. Amb la Núria. Uh, amb la Núria Feliu de Fons, efectivament. <ríe> I el Chic to Chic. <ríe> Una versió en català també, que és pionera, sí, sí. no?, de fer aquests estàndards en català. Sí, T'agrada sí, sí. el jazz també. Mm -hmm. Disfrutàs del jazz? Abans parlava de, de clàssica. El, disfruto del jazz, m'encanta el jazz de tota la vida, per entendre estic ober a tots els estils, però m'encanta el jazz de tota la vida, m'encanta les grans veus, la Sara Bogan és la dona que canta bé, per mi és la veu mítica, la sentia ja de petit. Sé sí que la meva mare m'ho deia, em deia quan posava discos de la Sara i jo deia és la dona que canta bé, perquè no sabia el seu nom i se m'ha quedat sempre eh, aquesta referència sonora. Eh, sí, sí, el jazz també, efectivament. Eh, ja, eh, can nova cançó, eh, música clàssica catalana t’oldrà amb encantat toldrà. Eh, és, és meravellós eh, amb un salvatge també. En fi, eh, el que calgui, el que calgui. Uh -huh. uh, Valaria preguntar-te tres cosetes noméses d'aquesta nova etapa amb um... No sé quan la vas començar, perquè no sé quan es comença la bellesa en la vida d'un i dependrà de, de moltes circumstàncies, no? però en qualsevol cas, en aquesta etapa, en la que aquest desembre del 2022 farà 70 anys mm. i, per tant, d'aquí dos mesos fas un, un aniversari rodó i volia preguntar-te com ho portes, perquè sempre has tingut una, una energia, mm. continues amb aquesta energia... La, sí, sí, l'energia és, és fantàstic i... de, de veure, de, de compartir, no? I, I que segueix així, oi? La, la vida te, et castiga molt i tens moltes coses que et desencanten, eh? I moltes que realment et sents privilegiat i et sents eh, que podries tirar de veta fins, fins al final. Cert que el cos... Eh, et va donant a, a, a, a advertiments, no? Hi ha moments que diu, o pares, o, o això no va bé. Eh, Avisa, això, algunes plalment. de les coses que he mencionat, és a dir, jo tinc, he tingut un problema amb l'ull, doncs aquest problema amb l'ull jo estic convençut que va ser culpa de la gran il·lusió, la sèrie aquella sobre el cinema català que sí, fèiem, és... perquè em va passar enmig de la producció de tot l'esforç del no dormir, de, del no parar, de, bueno, de la lluita, no? No m'empenereixo, però ja, esclar, és un avís. Eh, a un altre moment, de cop i volta, doncs, tens una altra part del cos que es reclama i de cop i volta eh, dius... Eh, T'has de prendre la vida d'una altra manera perquè vols continuar bastant de temps fent aquelles coses que encara no has fet. Escriure, eh, dedicar-te a, a, a altres eh, passions, no? I, per tant, eh, ho... ho en, en fi, estic endullat. Jo estic endollat i continuaré endollat, però potser no tan present, Perdona, no, tan... Quan... No, no tan audible i no tan eh, present. A primer, la línia dels mitjans, sí. t'imagino. Quan dius escriure, refereixes a literatura, novel·la, assaig, memòries... Estic fent eh, diverses coses. Bé, bàsicament, i ara, he, durant l'època de la pandèmia, vaig començar a recopilar totes les coses que jo sé de la història de la meva família per intentar posar-les en ordre, escriure-les d'una manera que no busqui l'excel·lència literària, sinó senzillament la, la comprensibilitat, i que pugui quedar perquè no es perdin els records i les històries de, de la gent que, de la que venim, no? Eh, això, per una banda, i vull acabar-ho i deixar-ho fet. Tens dos fills, eh? Perdona. Tinc dos fills i tinc dos, nets, i... i tinc Uf, dos nets. I tinc dos ja nets. I ets avi. Ja, I potser més avi seré més endavant, No. Eh, sí, sí, i vull fer teatre i vull escriure poesia de moment això, i en quant al cinema el que em demanin si em demanen una col·laboració si un dia algú pensa en alguna cosa que tal doncs jo encantat de col·laborar però des de casa, des de les planes i eh, amb, u, amb una altra manera de, de, de respirar les memòries uh, s'han de fer, si un vol, i millor escriure-les en primera persona sí, sí, sí. i quan no està lúcidament, no? Però, diguéssim, que el teu llegat, d'alguna manera, el poden també, diguéssim... Uh... A, a profitar, agafar, o, aprofitar aprofitar sí. o difondre els fills, en aquest cas. Jo no t'he explicat, jo no t'he parlat, no no no parlat de les meves memòries, de moment només he parlat de la memòria que jo tinc de <ríe> la història dels que ens han precedit, és a dir, pares, avis, besavis, tataravis, fins jo puc arribar de totes les branques dels nostres cognoms, intentar tenir tot, tot explicat fins on pugui arribar, perquè pugui llegir, llegir, ho pugui llegir la família. Eh? No és un propòsit més que aquest, eh? Clar, clar, perquè eh, el, els teus fills podrien parlar de tu, però difícilment dels teus avis, no, dels teus avis, vegades, que teus pares. Cada vegada es perden més informacions, i és uh -huh. clar. Jo he parlat amb els meus pares i el meu pare ja va morir, i clar, ja no puc preguntar-li més. La meva mare eh, arriba fins on arriba la seva memòria, que en aquests moments és molt fràgil. I tot el que jo he pogut saber m'ho ha explicat ella, però ara a vegades li, explico, li demano més i ja no arribem, no? Per tant, tot el que he pogut ja conservar, conservat està. Mm. Per tant, si això no es va fent, si això no es va fent, es perd. I el que s'explica només oralment i no s'escriu, també s'oblida. Per tant, crec que és important posar un paper. Mm -hmm. Molt bé. Molt um... Ja he dit que en, a, ens hem quedat sense a poder parlar de la teva infantesa perquè hem, hem anat fent un puzzle de moltes coses i, i segur que ens n'havíem en de deixar algunes, però només apunto que a, a, tu estaves predestinat a ser l'hereu i podies haver acabat sent un empresari del tèxtil. Sí. No sé si la gent ho sap, sí. això. I també va ser una cosa molt interessant des d'aquí honrar sempre els pares, però en aquest cas que els teus pares et permetessin decidir i triar tu, no? perquè hem vist moltes vegades que s'ha obligat a ser l'hereu i fer allò que s'imposava i Acabat sent un fracàs i fatal, o arruïnada l'empresa perquè no era el seu i no, no és el que hauria de fer. L'empresa va no, i... acabar arruïnada de tota manera. O <laughs> Hosti, sigui que això... No, no, no passa res, no bueno, passa res. És, és la, la vida. Indústria. Però era però va ser una renúncia dura de comunicar al pare i a l'avi en el seu moment, però va ser molt ben compresa. I si no va ser ben compresa del tot, no van actuar en cap mena de intenció de fer-me canviar d'idea. Per tant, en això he de ser generós i de, he de donar-los les gràcies. Eh, però he pogut fer el que volia, eh, ho he fet el millor que he sapigut i he pogut, he disfrutat molt de tot i continuaré fent-ho. I ara, en aquesta petita retirada progressiva que vol dir anar-me'n, he anat a parar a llocs que es formen part d'aquest passat que ara estic intentant escriure. És a dir, jo, per part de pare, eh, vinc d'una família... De, de Vic i de Olot. i per tant eh, la part baireda que és la meva àvia la meva àvia janeta del pintor eh, per tant eh, és tornar a les arrels encara que no sigui a la ciutat d'Olot però és a la Garrotxa que ell va pintar per tot arreu el meu rebarrava s'avi perquè era l'avi de la meva àvia Eh, jo vaig conèixer la seva filla que era la meva besàvia encara jo de molt petit vaig conèixer la Tureta, la Tura Baireda que era la, la, la, la mare de la meva àvia mare del meu pare i per tant ella eh, la conec tinc fotografies, he eh, conegut la història dels Baireda i per tant una part d'aquesta història de records que dic que estic escrivint que m'han transmès la família forma part també de l'herència de la part garrotxina d'Olot de dels Baireda de la que jo també sóc descendent i per parlar mare és Macià, oi? La meva mare és Macià i moltes coses més. O sigui, la família ve de Sabadell, de Vic, de Tona, de Olot, de Lloret de Mar, quan era el Lloret aquell, i de Sant Feliu de Guíxols, a banda d'una part també de la mateixa ciutat de Barcelona. Eh, de tot... eh, I de Cuba. I de Cuba. No ho oblidem. Per... Potser potser també convé mencionar-ho, i per tant, tot jo sóc tot això, i per tant, encantat de venir a la Garrotxa a formar part d'aquesta minúscula part del meu passat, dels meus avantpassats, que m'encanta, que m'encanta i que admiro i que formarà part del meu futur. I amb Ennio Morricone doncs, uh -huh. acabarem aquesta conversa amb l'Òlex Gorina, que han tingut la gentilesa, i l'amabilitat de venir a l'estudi de Ràdio Les Planes a compartir aquesta estona amb l'Eco de la Vall. I no sé si uh, em permets una pregunta més, sí. uh, mentre escoltem Ennio Morricone de fons, com deia, el vol dolent i el lleig, una música que va servir de sintonia per aquest programa, les primeres temporades uh -huh. i que també doncs, sé que ets molt fan d'Ennio Morricone i que has fet uh, programes especials dedicats a bandes sonores a l'audiovisual que sí. es pot veure, uh, es pot escoltar sí. perdó, a Catalunya sí. Ràdio. A l'acabar la finestra en discreta és a dir, la nit de, de divendres a dissabtes de 12 a 2 de la matina de la finestra i a continuació l'audiovisual que també es pot recuperar tot per podcast i te diré més Uh, durant els últims dos anys uh, gairebé tres he fet part d'una gira llarga del Carles Casas per Catalunya uh, tocant un concert dedicat a Ennio Morricone que vam començar quan era viu encara, després es va morir i va acabar fa uns mesos, on ell i la seva orquestra tocaven bandes sonores de d'Ennio Morricone i jo explicava anècdotes al voltant de, dels seus treballs pel cinema i, per tant, Ennio Morricone també forma part de, de la meva experiència cinematogràfica d'aquests últims temps, mm. que també és musical. Molt bé, i a nivell d'aquesta nova vida... en compartiràs aquí les planes. Et volia preguntar això. Com t'imagines um, que serà aquesta vida um, mm. en els propers anys? Què, què desitjaries? Desitjaria no incordiar, ser feliç, eh, compartir amb les persones que estimo la bellesa eh, permanent d'aquests paratges... Intentar fer una vida sostenible, una vida eh, autosuficient, una vida no contaminant en tots els sentits, absolutament. Eh, recuperar el dret a, també a la soledat, a recuperar el dret a la proximitat, del veïnatge, de, dels petits plaers de la vida de cada dia. Eh, caminar, caminar, caminar, a veure coses, anar descobrint i i aportant el que pugui i estaré sempre amb els braços oberts per tothom que en necessiti Doncs uh, l'ho he dit moltíssimes gràcies uh, i ens anem veient per la plaça del poble i per aquests uh, camins rurals d'aquí de les plenes d'Ustoles, moltíssimes gràcies de veritat Àlex. Una de molt gran i gràcies per permetre'm regalar-me el dret a començar a presentar-me i uh, intentar ser acceptat i, acce i per tots vosaltres i ser feliç amb vosaltres.